Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі КРАСУНІ, Частина друга. Розділ четвертий. Три. Вони не балакали про Євку, але Лайла її не забула. Вона не забула про невипадково вчасний момент її появи у долінгу. Про її дивну обізнаність, про оповиті павутинням сліди в лісі неподалік трейлера Трумена Мейвейзера, і також вона не забула, куди ті сліди привели її. До дивовижного дерева, яке піднеслося у небо безліч у своїх переплетених стовбурів і коріння. А якщо згадати про тих тварин, які з'явилися з поза дерева – білий тигр, змія, павич і лис – їх Лайла також пам'ятала. Картина спірального коріння дерева, як воно переплітається одне поверх іншого, наче шнурки кросівок якогось велетня, часто виринала у її мозку. Воно було таким досконалим, таким маєстатним, сенс його існування був таким правильним. Чи Євка вийшла з того дерева? Чи те дерево вийшло з Євки? А жінки нашого місця, вони сновиди чи самі є сновидіннями? 4. Крижаний дощ періщив наше місце упродовж сорока восьми годин, обламуючи гілля дерев, посилаючи зимні струмені крізь дірки в дахах, затоплюючи дороги й хідники каламутними калюжами. Залігши у своєму наметі, Лайла раз у раз відкладала книжку, яку читала, щоб ударити ногою у стінку, струсити на мерзлий навінірі лід. Звук був такий, наче б'ється скло. Раніше, підозрюючи, що світ зрештою капітулює і геть виведе їх з ужитку, вона була перейшла з паперових книжок на електронний рідер. Утім, в її будинку книжки ще залишалися, і деякі з них не поросли пліснявою. Закінчивши ту, яку вона зараз читала, Лайла ризикнула з намету на передньому подвір'ї сходити у руїну свого дому. Вельми гнітючим це було для лайли Занадто багато спогадів про її сина і про чоловіка, уявляти, як тут жила. Але вона не в змозі була змусити себе перебратися кудись де-інде. дощу, сповзаючи по внутрішніх стінах, зблискували у промені її заводного ліхтарика. Тощ звучав, як розхвильований океан. Із шафи під дальньою стіною вітальні Лайла дістала якийсь відсирілий детективний роман і вирушила назад тим шляхом, яким сюди прийшла. Промінь вихопив якийсь недоречний і пергаментного кольору листок, що лежав на високому стільці при кухонній стійці. Лайла підібрала його. Це була записка від Антона, повідомлення для його спеца з дерев зайнятися голандщиною в'язів на задньому подвір'ї. Вона довго розглядала цю записку, вражена нею, вражена такою близькістю того іншого життя, її реального життя, її колишнього життя яке зненацька вигулькнуло, наче дитина вискочила з-поміж припаркованих машин просто на дорогу. П'ять Уже тиждень, як був відсутній експедиційний загін, коли повернулася пішки Сілія Фрода, вся в грязюці від голови до пальців ніг. Сама одна. Шість Сілія розказала, що поза дулінгським виправним закладом, у напрямку маленького сусіднього містечка Мейлок, дороги стали непрохідними. Кожне дерево, яке вони прибирали з шосе, просувало їх лише на кілька ярдів, бо тут же їх чекало наступне легше було покинути гольфкари і піти пішки. У Мейлоку не було нікого, коли вони туди дісталися, і жодних ознак недавнього життя. Житлові й інші будівлі, такі ж, як у дулінгу, зарослі, де більше, де менше зруйновані. Декілька знищено пожежами, а дорога понад потічком до Ріврівчак, який розбухнув, перетворившись на річку із застряглими в ній на кшталт порогів машинами, тепер обвалилася. «Мабуть, уже тоді їм варто було повернути назад», – визнала Сілія. Вони вигребли усі годящі припаси з Балаклії та інших крамниць у Мейлоку, але почалися розмови про кінотеатр в іншому малому містечку – Орлиному, що лежить ще за десять миль далі. «Та як зраділи б діти, якби вони повернулися з кінопроектором?» Магда запевняла їх, що їхній великий генератор потягне таку машину. «Там ще показували ту нову частину зоряних воїн», – сказала Сілія, і додала, криво усміхнувшись. «Оту, знаєте, шерифи, де героїня дівчина». Лайла не заперечила на звернення шериф. Виявилося, що це надиву важка річ перестати бути поліціянткою. «Продовжуй, Сілія». Експедиція подолала до Ріврівчак по мосту, який досі зберігся, і вибрала гірську дорогу під назвою Лев'яча голова, яка нібито скорочувала шлях до Орлиного. Мапа, якою вони користувалися, здобута в руїнах Дулінської публічної бібліотеки, показувала якусь стару безименну збудовану вугільною компанією дорогу, що круто відгалужувалася біля вершини гори. Ця дорога могла вивести їх на міжштатне шосе, і звідти вже шлях мусив бути легким. Але мапа виявилася застарілою. Дорога Лев'яча голова тепер закінчувалася на плато, де стояв той похмурий заклад позбавлення волі, що називався чоловічою тюрмою Лев'яча голова. Ту технічну дорогу, яку вони сподівалися знайти, було розорено під час будівництва тюрми. Оскільки це вже було під кінець дня, замість повертатися назад у темряві по вузькому розбитому спуску з гори, вони вирішили отаборитися в тюрмі, щоб зі свіжими силами вирушити вранці. Лайлі була надто добре знана тюрма Лев'яча голова – заклад максимально суворого режиму, у якому, як вона очікувала, проведуть наступні років 25 брати Грайнери. Дженні Скоттс, також присутня під час викладу Сілії, винесла короткий вердикт тій в'язниці. Паскодне місце. Голова, як її називали ув'язнені там чоловіки, була улюбленою темою медій перед Авророю. Рідкісний приклад успішного перевпорядження землі на місці зрізаної колись верхівки гори. Після того, як енергокомпанія Уліс закінчила вирубувати ліс і зносити вибухами верхівку для видобутку в нагірному кар'єрі вугілля, вона рекультивувала ту місцину тим, що стягнула туди уламки і розрівняла землю. Генеральна ідея, яку просували, полягала в тому, що публіка мусить сприймати такі гірські верхівки не як зруйновані, а як освоєні. Нову розрівняну ділянку подавали як нову територію для забудови. Хоча більшість населення штату підтримувала вугільну промисловість, мало хто бачав у цьому щось інакше, ніж слово блуддя, чим воно насправді й було. Ці надзвичайно корисні нові плато зазвичай містилися казнаде і часто супроводжувалися шламовими відстійниками або ставками-накопичувачами хімічних відходів, сусідити з якими ніхто б собі не бажав. Але в'язниця винятково пасувала переупоряджені ділянці серед хащів і, зокрема, нікого не хвилювала, можлива екологічна небезпека, яка може загрожувати її насельникам. Таким чином, гора Лев'яча голова стала базою для в'язниці максимально суворого режиму Лев'яча голова. Ворота в'язниці, сказала Сілія, стояли відчинені, і двері також. Вона, Мілі, Нел Сігір та інші зайшли туди. Більша частина жінок в експедиційній партії з нашого місця самі ще нещодавно були ув'язненими або працювали у тюрмі, тож їм було цікаво, як жила інша половина. За інших рівних умов, там виявилося доволі затишно, хоча відчувалася затхлість закритого приміщення, а на стінах і стелі віднілися тріщини, там було сухо, і речі у кожній камері були на вигляд новими. «Щось типу дежавю», – визнала Сілія, – «тільки такого, знаєте, ніби кумедного». Їхня остання ніч минула спокійно. Вранці Сілія пішла розвідати гору, пошукати якусь стежку, яка могла б скоротити шлях, щоб їм не йти далі тією довшою, звивистою дорогою до Орлиного. На здивування Сілії вона отримала виклик на свою іграшкову в токі «Сілія, здається, ми бачимо людину», – говорила Нел. «Що?» – перепитала Сілія. «Повтори знову». «Ми всередині, всередині тюрми». Вікна в кінці тутешнього варіанту Бродвею геть запотілі, але тут в одній з одиночних камер є жінка, лежить під якоюсь жовтою ковдрою. Схоже, вона рухається. Міллі намагається придумати, як відкрити двері без електрики, щоб... На цьому з'язок припинився. Колосальний гуркіт з-під землі налякав сілію. Вона змахнула руками, щоб утриматися на ногах, іграшкова рація вислизнула її з пальців і вдарилася об землю та розбилася. Повернувшись із запаленими легенями і тремтячими ногами на верхню дорогу, Сілія увійшла крізь ворота тюрми. Курява вихрилася наче сніг, їй довелося прикривати собі носа і рота, щоб не задихнутися. Побачене важко було усвідомити і ще важче прийняти. Грунт там здибився між розколинами, немов після землетрусу. Збурений пил висів у повітрі. Ідучи з майже цілком заплющеними очима, намацуючи бодай якусь тверду опору, Сілія кілька разів спотикалася і падала на коліна. Поступово розвиднівся прямокутний контур двоповерхового приймального блоку, а далі – нічого. Не було більше землі поза цим приймальним блоком, і тюрми більше не було. Плато подалося, осунулося. Нова в'язниця максимально суворого режиму з'їхала донизу, наче велика кам'яна дитина з гірки. Реймальний блок тепер скидався на кінодекорацію, тільки фасад, а за ним нічого. Сілія не наважилася підходити до самого краю, щоб зазирнути за нього, але помітила кілька уламків будівлі далеко внизу, безладно розкидані масивні бетонні блоки серед болотяної куряви. «Отже, я повернулася сама одна», – сказала вона, – «якомога швидше». Вона зробила вдих і прочесала собі чисту смужку на вкритій грязюкою щоці. Слухачки з десяток жінок, які, почувши новину про її повернення, поспішили на місце зборів у шопвелі, мовчали повернення інших чекати було марно. Пам'ятаю, я читала про дебати стосовно насипного ґрунту під цією хутко зведеною каталашкою, сказала Дженіс. Щось про те, що ґрунт надто м'який для її ваги. Казали вугільна компанія Халтурила, коли його трамбувала. Призначені штатом інженери вели розслідування. Сілія випустила повітря довгим зітханням і продовжила відсторонено. «Ми з Нел завжди несерйозно до цього ставилися. Я не вірила, що після тюрми це довго триватиме». Вона схлипнула. Тільки раз. «Тому, мабуть, я б не мусила відчувати такий сум. Але ж ось, як воно є. Мені страшенно сумно». Відповіддю була тиша. Потім Лайла сказала. «Треба мені навідатися туди». Тіфані Джонс запитала, «Ви не проти товариства?» Сім. «Те, що вони вже зробили, було дурістю», – казала Коц. «Хірово це дурість, Лайло, ходити, розгулювати поблизу осипища». Вона дійшла з Лайлою і Тіфані Джонс аж до дороги круглявий пагорб. Дві дослідувачки вели з собою пару коней. «Ми не будемо розгулювати біля осипища», – сказала Лайла. «Ми погуляємо серед руїн під осипищем». «І подивимося, чи нема там ще котроїсь живої», – додала Тіфані. «Ти жартуєш?» Ніс у Дженіс був бурякового кольору від холоду. Вигляд вона мала ще дужче пророчий, ніж зазвичай. Сиве волосся в'ялося за спиною, кісляві щоки горіли, як фальшфейри. Не вистачало лише сукуватого костура в руці та хижого птаха в неї на плечі. Вони підійшли до краю гори, і тюрма обвалилася на них. Вони там мертві. А якщо вони бачили там якусь жінку, то й вона мертва також. Я це розумію, сказала Лайла. Але якщо вони бачили якусь жінку у лев'ячій голові, це означає, що є й інші жінки поза Дулінгом. Дізнатися, що ми не самотні у цьому світі, Дженіс, це було б круто. «Не загиньте там!» – гукнула йому у слід Дженіс, коли вони верхи на конях вирушили вгору круглявим пагорбом. Лайла відгукнулася. «А вже ж!» Тіфані Джонс поруч неї додала більш рішуче. «Ні за що!» Вісім Тіфані проїздила верхи все своє дитинство. Її батьки тримали яблуневий сад, а для відвідувачів парк відпочинку з ручними козами, катанням на поні і кіоском із ходдогами. Я їздила весь час, але там у мене було і дещо інше з родиною певні проблеми, так би мовити. Не все точилося навколо поні. Я почала вплутуватися в халепи і відзвичаїлася. Для лайли не були таїною ті халепи, вона не раз особисто арештовувала ті. Колишня Тіфані Джонс лячно мало нагадувала теперішню. Жінку, яка вправно їхала верхи на масивному чалому коні опліч меншої білої кобилки Лайли, повновиду, рудоволосу, у білому ковбойському капелюсі, який пасував би будь-кому з ранчерів Джона Форда. Вся вона випромінювала самовладання, чим була абсолютно не схожа на ту наркошу, яку Трумен Мейвейзер регулярно підігрівав у своєму трейлері поряд зі своєю метоварнею. Так давно і так далеко. А ще вона була вагітна. Лайла чула, як Тіфані якось казала про це на зборах. Звідси, подумала Лайла, і походить, принаймні, почасти це її сяйво. Смеркалося. Невдовзі їм треба зупинитися. Мейлок було вже видно – розсип будинків сірів у долині за дві милі віддалік. Та експедиція побувала у місті і не знайшла там нікого, жодного чоловіка чи жінки. Схоже, що тільки в Дулінгу збереглося людське життя. Хіба що дійсно у тій чоловічій в'язниці була якась жінка. «Здається, з тобою все гаразд», – обережно промовила Лайла. «Тепер». Сміх Тіфані прозвучав дружньо. «Це потойбічне життя, – прочищає мозок. Я не бажаю наркоти, якщо це те, що ви мали на увазі. Ти вважаєш його саме цим, потойбічним життям?» «Не зовсім», – відповіла Тіфані, і більше не торкалася цієї теми, аж поки вони не лягли у своїх спальних мішках під прихистком автозаправної станції, яка була покинута ще у Старому світі. Тіфані сказала, «Я маю на увазі, вважають, що потайбічне життя – це рай або пекло, так?» Крізь велику шибку їм було видно коней, прив'язаних до старих заправних колонок. Їхні шкури виблискували у місячному світлі. «Я не релігійна», – сказала Лайла. «Я теж», – відповіла Тіфані. «Хай там як, ні янголів, ні демонів не існує, тож поміркуйте. Хіба це не якесь певного роду диво?» Лайла подумала про Роджера і Джесіку Елвеїв. Їхня дитина, платина, швидко росла, повзала де тільки можна. Дочка Ілейн Натінгнана душею упадала коло малої плат. Гидотна кличка, але всі нею користувалися. Пізніше дитина Лебонь їх усіх за це ненавидітиме, і катала її повсюди в ржавій дитячій колясці. Лайла подумала про Ессі Кенді. Вона замислилася про своїх чоловіка і сина, і про все своє життя, яке більше не було її життям. «Певного роду», – сказала Лайла. «Так мені здається». «Перепрошую, диво неправильне слово. Я просто хотіла сказати, з нами все гаразд так». Отже, це не пекло, правильно? Я чиста від наркоти, я почуваюся гарно. У мене є ці чудесні коні, про яких я не могла мріяти навіть у найвідважніших своїх снах. Хтось така, як я, піклується про таких тварин, та ніколи. Тіфані посмутніла. Я зараз весь час за себе, Егеж. Я знаю, що ви багато втратили. Я знаю, що майже кожна тут багато втратила. А я просто та жінка, якій втрачати було нічого. Я рада за тебе. І це було правдою. Тіфані Джонс дійсно заслуговувала на краще.